Luka 7-ci fəsil. İsa ona qulaq asan cemaata sözlərini deyib qutarandan sonra kefir nahuma daxil oldu. Orda bir yüzbaşının çox dəyərli qulu xəstələnib ölüm yatağına düşmüşdü. Bu yüzbaşı İsa haqqında eşidəndə gəlib qulunu sağaltsın deyə yəhudilərin bəzi ağsaqqallarını onun yanında göndərdi. Onlar İsa'nın yanına gəlib Ona ürəkdən yalvardılar Və belə dedilər Bu adam sənin köməyinə layiqdir Çünki o bizim millətimizi Sevir və bizim üçün Sinagog diktirib İsa onlarla birlikdə yola düşdü O evə yaxınlaşarkən Yüzbaşı bəzi dostlarını Yollayıb ona Belə xəbər göndərdi Yarəm Zəhmət çəkmə Mən layiq deyiləm ki sən Mənim evimə girəsən Bu səbəbə görə, yanına gəlməyə də özümü layiq bilmədim. Amma bir söz söylə ki, xidmətçim sağalsın. Çünki mən də tabiəçiliyi altında olan bir adamam. Mənimdə tabiəçiliyimdə əskərlər var. Birinə get deyirəm, o gedir. Digərini isə gəl deyirəm, o da gəlir. Quluma bunu et deyirəm, o da edir. Bunu eşidən İsa yüz yüzbaşıya heyrət etdi. O, dönüb ardınca gələn cəmaata dedi, Sizə deyirəm, heç İsraildə də bu qədər böyük iman görmədim. Göndərilən adamlar evə qaydanda xəstə qulun sağlam olduğunu gördülər. Bundan bir az sonra İsa Nain adlanan bir şəhərə getdi. İsanın şagirdləri də böyük bir izdiham, onu müşahiyyət edirdi. O, şəhər darvazasına yaxınlaşarkən, bir dul ananın, yeganə oğlunun cənazəsi çıxarılırdı. Şəhər sakinlərinin çoxu da, ana ilə gedirdi. Rəbb onu görəndə, ona rəhmi gəldi və qadına dedi, Ağlama! Yaxınlaşıb, mafiyyə toxundu və cənazəni aparanlar dayandılar. İsa dedi, Ey Cəban oğlan, sənə deyirəm, qalx. Ölü durub oturdu və danışmağa başladı. İsa onu anasına verdi, hamını qorxu bürüdü. Aramızda böyük bir peyğəmbər ortaya çıxdı və Allah öz xalqına nəzər saldı. Deyərək Allahı izdətləndirdilər. İsa barəsindəki bu xəbər bütün Yəhudiyyaya və ətraf bölgəyə yayıldı. Yəhyanın şagirdləri də ona bütün bu hadisələr barədə xəbər verdilər. Yəhya şagirdlərindən ikisini yanına çağırıb göndərdi ki, rəddən soruşsunlar. Gəlməli olan sənsə, yoxsa başqasını gözləyək? Adamlar İsanın yanına gəlib dedilər. Vəftizcə, Yahya bizi sənin yanına göndərdi ki, soruşaq, Gəlməli olan sənsən, Yoxsa başqasını gözləyək? Həmin vaxt İsa bir çox xəstəliklərə, Azarlara və şər ruhlara tutulmuş insanlara şəfa verdi, Həm də bir çox körlərin gözlərini açdı. İsa onlara belə cavab verdi. Gedin, görüb əşiddiklərinizi Yahyaya bildirin. Körlər görür, Aqsaqlar yeriyir, cüzamlılar pak olur, kârlar eşidir, ölülər dirilir və yoxsullara müjdə yayılır. Kim mənə görə büdürəməsə, nə bəxtiyardır? Yəhyanın elçiləri getdikdən sonra İsa cəmaata Yəhya haqqında danışmağa başladı. Çölə nəyə baxmağa getmişdiniz? Küləyin sarsıddığı qamışa mı? Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiniz? Nəfis toxunmuş paltar geymiş bir adama mı? Amma gözəl paltar geyinib cah-cəlal içində yaşayanlar Padişah saraylarında qalır. Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiniz? Bir peyğəmbərə mi? Bəli, sizə deyirəm, hətta Peyğəmbərdən də üstün birinə. Bu, o adamdır ki, onun haqqında yazılıb. Budur, sənin önündə öz elçimi göndərirəm. O, sənin qabağında yolunu hazırlayacaq. Sizə deyirəm, qadından doğulanlar arasında Yahyadan üstün olanı yoxdur. Amma Allahın padişahlığında ən kiçik olan Ondan üstündür. Yəhyanın dəftiz etdiyi xalqın hamısı, hətta vergi yığanlar da bunu eşitdikdə, Allahın ədalətini təsdiq etdilər. Amma fariseylər və qanun şünaslar Yəhyanın dəftizindən imtina etdilər və bununla Allahın onlar barəsindəki iradəsini rədd etdilər. İsa sözünü davam etdirdi. Bu nəslin adamlarını Nəyə bənzədim? Onlar nəyə bənziyir? Bazar meydanında oturan Və biz sizə tütəy çaldıq, sizsə oynamadınız Biz mərsiyələr oxuduq, sizsə ağlamadınız deyib Bir-birini səsləyən uşaqlara bənziyirlər Çünki vəftitçi Yahya gəldikdə nə çörək yeyir, nə şərab içirdi Və siz deyirsiniz, o cinə tutulmuşdur Bəşər oğlu gəldikdə yeyb içdi və siz deyirsiniz, bu qarınqulu və əyyaş adama baxın, vergi yığanlara və günahkarlara dost oldu. Amma hikmət öz evladlarının hamısı tərəfindən təsdiq oldu. Fariseylərdən biri İsanı onunla birgə yeməyə dəvət etdi. O da fariseyin evinə girdi və süfriyə oturdu. Həmin şəhərdə günahkar bir qadın yaşayırdı. O, fariseyin evində İsanın süpriyə oturduğundan xəbər tutanda, ağ mərmər bir qabda ətirli yağ dətirdi. Qadın arxada İsanın ayaqlarının yanında durub ağlayaraq, göz yaşları ilə onun ayaqlarını ıslatmağa başladı. O, İsanın ayaqlarını saçları ilə sildi, öptü və onlara ətirli yağ çəkirdi. İsanı evinə dəvət etmiş xarisi, bunu görüb, öz-özünə belə dedi. Əgər bu adam Peyğəmbər olsaydı, ona toxunanın kim və nə cür qadın olduğunu bilərdi, çünki bu qadın günahkardı. İsa ona şitab edib belə söylədi. Şimon, mənim sənə sözüm var. O da dedi. Müəllim, buyur. Bir sələmçiyə iki nəfərin borcu var idi. Biri 500, obrisi isə 50 dinar borclu idi. Onların borcu ödəməyə imkanları yox idi. Ona görə də sələmçi hər ikisinin borcunu bağışladı vədə. Deyirəm, bu adamlardan hansı onu daha çox sevəcək? Şimon cavab verdi. Güman edirəm o adam ki, ona daha çox bağışlandı. İsa ona düz seçməsən dedi Sonra İsa qadına tərəf baxıb Şimona dedi Sən bu qadını görürsənmə? Mən sənin evinə gəldim Sən mənim ayaqlarımı yumaq üçün mənə su da vermədin Bu qadın isə Ayaqlarımı göz yaşları ilə isladıb Saçları ilə sildi Sən məni öpmədin Bu qadın isə mən evə girəndən bəri ayaqlarımı hey öpür. Sən başıma zeytun yağı çəkmədin, o isə ayaqlarımı ətirli yax çəkdi. Buna görə də sənə deyirəm, bu qadının çox olan günahları bağışlandı. Böyük məhəbbət göstərməsi də bu səbəbdəndir. Kimə az bağışlanıbsa, az sevər. Sonra İsa qadına dedi, Sənin günahların bağışlandı. Onda İsa ilə bir yə süfrədə oturanlar öz əralarında danışmağa başladılar. Bu adam kimdir ki, günahları da bağışlayır? Amma İsa qadına dedi, İmanın səni xilas elədi. Arxayn get.